ان الصلاهتي والعلم ونحوهم من العبادات بالسكينه باب دې چې مستحب دي راتل مستاولم تاو دې غنته نور دې دین کارو نو دې عبادتونه خب آرام وو په عزت باندې قال الله تعالى ومن يعرب شعائر الله چا چې تعظیم کو د علامات د دین د الله فإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب نوبې شک د تعظیم د اخلاص او د پرېزګارۍ د ژړونو نه وانبي هرره رضي الله تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و ام اما وريديږي در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې فرمایلي یدا او قیمهت السلاۃ کړه شی قامت وکړی شی د موس فلاۃ اتو ها نو مرا زیدیت وان تم تاسو نا او جتا سو منډي و هي کور نه پلارو کې منډه وا پیځت راشه ام په مسجد کې هم منډه نه روانه واچو ها را شی زیدیت وان تمشون چې تاسو پارا مرام پېدل راځي والېکو مسکینا او په تاسو د ارام لاظوي فما درکم کم م چې مومون د فلو وما فته کوم او چې کم در نه فوت شي نوغپور کوي متفکولی زیاده مسلمون فې وایتې له زیادت والے کڑے ما مسلم رہے مولا پی اور روایت کی چیز بھی روایت ہے فانا احدکم بیشک یو پتہ سو کی دا کان ی عمد ال صلات کل شدی قست کی د مشترфта فهو فی صلات ند بمس کی sahibi نماز کے خمنڈ سوکنو وان ابن عباس ان رضی اللہ تعالی عنہما ان د فع د راغلیو د نوبي شل الله عليه عليه والی سلمه سره یوعرف پرز دا رفي د فع د رات نه مدلیفته راغلی فده آ... اف من عرففا فسمې النبيصلله الله عليه عليه والیوهسللممه او رییدو نبیې سسلام ووره او هوځان نهروستو زجرن شدیددن رټل ظور ب ووهلوت للیبل اووازونه و خااننوتاب خلکوور پهې کوړې راهستې اوخواې خانی ف اشاره بوت د اللهبي پ خپله کوړې سره ټولو ته شاره وکه وقالوي وه نهسې خلکو دا رات نه مزدلی فيتهراض علی کوم ب سکینا تاسوبانې و ان البرال سبل عزا نیکی ندپمندو وحلوکی پتی زتلو کی نیکی نشتا اگر چې په سورلو سورتی زینو لیکي د ټکراو خطر وی د غرزې دوه خطر وی رواه البخاری او رواه مسلم بعده امام مسلم رحم الله بازيد د دې سی روایت کړي البرت اتات تهوي ولیز او بزوادي په زوا د مووجت چې دیمانې ټکې قبل له یا مخکیا ده او همځې مه د وهول اشر دا وهو تیز وتلو